Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. slava ți Dumnezeul nostru, slavă-ți e! Împărate Cerescu, Înviatorule, Duhul adevărului care pretutinderea ești și toate Vişterul morătoarelor și totătorului de viață, vino și te sălășluiești pentru noi și necurățești pe noi de toate o minunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte foră de moarte, miluiește-ne pentru noi. Sfinte Dumnezeule, noi. noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă trebuie, lui ne pentru noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne-i noastre. Sfinte, cercetează și vindecă putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește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 Și nu ne duce pe noi în ispită, ci mântuiește de celălalt rău. Ca este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purulea și în vecii vecilor. Este ne pe noi Domnul, minuleste ne pe noi, că ne pricepim, de niciun raspuns acesta, dar cu multa cincie ca unistepim. Noi păcatosi doamnei minuleste ne pe noi. Slava ta, Domn si fiul si sfințul Dumnezeu. Domnul ne pe noi, ca pentru tine Nu te meni pe noi foarte nici pomeni frațe de noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne însăvește pe noi de vreșmâși noastre, că tu ești Dumnezeul nostru. și noi suntem poporul tău, toți lucrurile mâinilor tale și numele tău, oprim. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ușa să de desio nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne dăjdem mântuți în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Credem în Dumnezeu Tată la tot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 Şi în Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul, este închinat și înmărit, care a grâit prin proroci. Într-una sfântă săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre ertarea păcatelor, aştept și morţilor şi viaţa ce vă să fie. Amin.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 Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într dreptatea Ta, să nu intri la judecate cu robul Tău, că nimeni din cei din nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul de sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o să locuiesc în întuneric ca morții cei din diacol. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi am de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se poboară în mormânt. Ăsă aud dimineața mi la la tine vină deștea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scată-mă de și mei că la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Dugul Tău cel Bun, să mă pobățuiască la Pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, te stârpește pe mei și pierde pe toți cei ce negăjesc sufletul meu, că eu sunt rogul Tău. Slavă Tatălui și Fiule și Sfântului Duh și acum și pururea și în vechi vecilor. Amin. Aliluie, aliluie, aliluie, slavă ți Dumnezeule. Aliluie, aliluie, aliluie, slavă-ți-e Dumnezeule. Aliluie, aliluie, aliluie, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă-ți-e. este Domnul și Sanătatele. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa am drept ești tu într cuvintele tale și biruit oricât vei judecatul. Că iată, într fără de lege m-am zămislit și în păcate m-am născut Maica mea. Că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi arătat mie. Stropi-mă vei și mă voi curăți, spăla vei și mai duptos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura voroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu luat de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește.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 Pă bine doamne pentru bună ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci bine vei voi șerpații prin și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul teuței. Cerreia vește dintre toate ia, și mai înainte să vestească venirea la ea Fiului Lui Dumnezeu, și luminat strălucind înaintea ei, stând a zis așa, Bucură-te, prea veselă Maică la Împăratului! Bucură-te, Maica Lui Dumnezeu, Împărăteasa Cerului și a Pământului! bucură prea hărită, că vine cu slavă la tine Fiului Lui Dumnezeu să te ia la cer! Bucurăte ceea ce ești mărintă prin vestirea ducerii tale către Fiul Tău și Dumnezeu. Bucurăte ce aleasă de Dumnezeu din toate neamurile. Bucurăte Spântă, în cuvântului Lui Dumnezeu. Bucurăte plinirea vestirii profeților. bucură Bucurăte prea cestită cu luna apostolilor. Bucură de podaba și stătirea altilmuitorilor. Bucură-te în frumusețearea piereilor și podoava preoților. Bucură-te povățuitoarea monahilor celor înțelepțite de Dumnezeu către împărăția cea de sus. Bucură-te ceea ce deschize ușile raiului neamului creștinesc, care cururea te fericește pe tine. bucură ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne laș pe noi. a ta apostolilor adusă cu voia ta de față pe nori de la marginea lumii, la prea cinstită adormirea ta, prea nevinovați când caul lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Toată fărtura cea înțelegătoare întreune cu căpetenile cetelor cerești au venit, lor, care în mâinile cele începătoare de viață a luat sufletul mamei sale, iar pentru cel cu credință pierbite cu multe lacrimi, a zis că ea așa, Bucură-te, Maica Păcătorului Lumii, care te-ai suit la cele fără de grijă! bucură ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale cerului! bucurăte, că prin suirea ta ai cele patru stihii.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 Ajutorul și sprijinirea moștenirii tale. Bucură-te, solitară către Dumnezeu pentru tot neamul creștinesc. bucurăte te întru tot bună și dădătoarea tuturor bunătăților. Bucură-te, ceea ce își plină de har, care întru o adormirea ta nu ne lași pe noi.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 Să întâmple la înmormântarea Maicii Domnului, împreună cu ceilalți, pentru aceea bucurându-se pentru a adormire aici, fără de moarte, a zis așa, bucură că ai fost luată de la pământ de Fiul Tău. Bucură-te că te-ai săit la cele înalte spre atenul și de slava Lui Hristos. bucură -te că te-ai săit la cele de sus înconjurate de toate căpeteniile îngerești.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 care ești înălțată la locuința celui de sus. Bucură-te, tronul Domnului, care este înălțată de la pământ la împărăția cerească. Bucură-te, solitoarea noastră și tare sprijinire la fiul tău. Bucură-te, ghezeșia noastră către Dumnezeu spre mântuire. Bucură-te, împărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea împărăției cerești. Bucură-te, Maica vieții și după Dumnezeu, în lădejdea vieții noastre cele veșnice. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormire a trupul cel preacurat al Maicii Lui Dumnezeu s-a pornit ca să-L răstoarne. Dar fără de veste, odată cu orbidea-i s-au tăiat și mâinile, ce-au rămas lipite de pat. Acela apoi, prin credință, Mama Lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântându-Lui Dumnezeu. Aliluia! și apostol și singurii văzătorei cuvântului pe îngeri cântând în alte cântări, la înmormântarea grupului celui de Dumnezeu purtător și vrând de i ce a cea plăcută lui Dumnezeu, s-au nevoit un glasa cânta așa. Bucură-te ceea ce ai luat bună vestire pentru mergerea ta la împărăția cea de sus. Bucură-te ceea ce de la binevestitorul Gavil, ai primit ramurația de bucurie a Raiului. Bucură-te că ai luminat mulțimea herufimilor cea prea cinstită! Bucură-te că ai luminat firea serafimilor cea preamărită. Bucură-te ceea ce ai fost de patriarhia a și Iacov mai înainte închipuită. Bucură-te ceea ce ai fost de profeți mai înainte vestită. bucurăte te că ai semesia cerea cea rea a Evreului.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 care, într-o adormirea ta, ne lași noi. Bucă-te ceea ce ești prin care, într ne lași pe noi. Sfinții apostoli, ca niște stele conduse de Dumnezeu, fiind în lume, prăștiați pentru predicare, au fost cenon prin văzdu și adus spre pomentarea Maicii și Domnului pe care cu laudă și cu cântări petrecându-o împreună cu îngerii cântau haleluia Bucură-te, care ai purtat pe Cel ce împărățește peste toate! Bucură-te, ceea ce și Tu însă ți-eși purtată de mâinile Fiului Tău! bucură ce Sceptul Împărătesc din dreapta Lui Hristos! Bucurete te stâlparea cea din mâna Lui Noie! Bucură-te, tătoiarul Aron, care ai odrăslit neputreziciunea! Bucură-te, crinul Cel de veștejit, care a înflorit nemurirea! Bucură-te, chivotul însuflețit de Dumnezeu al Dumnezeiescului Părinte David! Bucură-te, psaltine și alăută prea frumoasă ce-ai ridicat mărirea profeției! Bucură-te, chivot însuflețit al Sfințeniei Domnului! Bucură-te, viață care ne a dus pe noi în bucurie Domnului! Bucură-te, corpul cel umbrit de Heruvimii! Bucură-te, Sfânta Sfintelor ce grăită de Serapim! Bucură-te ceea ce ești plină de par, care într-o adormire a ta nu ne laș pe noi. Amase comună și luind o parte de pâine, și înaltând o numele Domnului, deodată au văzut de sus temperația nașcătoarei de Dumnezeu, împreună cu îngeri cultor de lumină, și având două dintelelor pace de la fiul ei și de Dumnezeu, au cântat din lui și prin buna încelepciunea predicei apostolilor lumea s-a iar pe tine, Maica lui din neam în neam, te-a pentru aceasta și noi te fericim cânt în ție. Bucurăte te fecioară, că de toate neamurile în veci ești mărită. bucurăte prea bună și prea îndurată, asupra oamenilor mare ajutătoare. Bucurăte te că făgăduința ucenicilor, bucură că prin mijlocirea Ta dai pace cum de la Fiul Tău și Dumnezeu. bucură de privire dorită și dulce a Sfinților. Bucură-te bucuria cea într tot veselitoare, a preacuvioaselor Maicii, a Sfintelor Fecioare. Bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai. Bucură-te că îndreptezi pe toți spre Dumnezeiasca slabă Cerească. Bucură-te plinirea tuturor lucrurilor celor bune. bucură începutul mântuirii omenești. Bucură-te în celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ. bucură Doamna și Stăpâna celor ce domnezi după Domnul și Stăpânul Cerului. bucură cea ceea ce ești plină de har, care în o adormirea ta nu ne lași pe noi. Cata Biserica, născătoarea de Dumnezeu, pururile îmi luitește, iar pe cei ce te mărești de toate asupririle și sucurările însăbește pentru aceea aceași binecredințosul nostru popor care pururile te felicește, învățarea suprapotrivnicului îi daruiește și toate cele de mânduire ne de noua care ne rugăm cie cu meiște să cântăm ție unele ca acestea bucurăte mai ca lui Dumnezeu ce aleasă dintre pământei bucurăte ceea ce ești mai presus de cele pământei și de cele cerești bucurăte că te-ai suit mai sus de herufin și de serafin bucurăte că ai adunat prin norcea ta apostolul la înmormântarea ta Bucură-te căci cu puterea lui Dumnezeu dovedire învederată după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te arătat în văzdu când venea pe noi. bucură că prin acesta ai devenit mutarea ta cu trupul la cer. Bucură-te că ai dat lui Toma omoforul tău ca o podoabă de încredințare a Bucură-te ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților. Bucură-te ceea ce ai primit în pânte cele tău pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor! Bucură-te ceea ce ai implorit ca un finit cu trupul! Bucură-te că te-ai înălțat ca un cedru în slava ceea ce lească! Bucură-te, pomul vieții cel sădit în mijlocul raiului celui de sus! Bucură-te, corabia cea înțelegătoare ce te-ai înălțat din potopul morții la cele de sus! Bucură-te ceea ce plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Celor celor mai presus de fire și a bunătăților celor nespuse din cerul, fiind cu plăcere în mâinile Lui și cu bucurie stând la dreapta Lui, cea începătoare de viață, pururea cântă lui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 cei serbieazi prea cinstită adormirea ta îndurmirea căci pământene prin tine se împreună cu cele cerești iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu Aliluia! haleluia cuvintele napite ale profetilor cele de Dumnezeu însuflate acum le vedem împlinite pentru tine născătoare de Dumnezeu Căci cu adevărat ai născut nou pe Dumnezeu cu trup, pentru aceea crezând taina Cuvântului Lui Dumnezeu, cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te începutul cel de plin al legii și al profeților! Bucură-te steaua lui Iacob cea prevestită de varlamă! Bucură-te patul marelui împărat cel vestit de Solomon! Bucură-te lâna cea răurată de Iisus preînchipuită de Gedeon! bucură rugul cel de ar!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 Bucurete te că într tine s-au întrepuit cuvintele prezise ale tuturor profeților. Bucurete că ai primit toată economia celui de sus pentru mântuirea lumii. bucură cea ceea ce e plină de har, care într-o adormire a ta nu ne pe noi.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 Căci Tu te mutat la cerul ca să fii solitoarea cea mai de aproape pentru toți care cântă ție. Bucură-te, cetatea mare lui împărat așezată deasupra munților cerești. Bucură-te, zid și acoperămând ce nu te-a spus de la noastră stăruință. Bucură-te că ajuți pe cei credincioși să viruiască uneltirile dușmanilor. Bucură-te că ai înfrânt mulțimea garenilor. bucură Păzitoarea ce neclintită a ortodoxilor, bucură-te! Împrăștierea ereticilor, bucură-te! Cănești pace și bucurie! bucură Că ai călcat iadul la tot pierzător, bucurăte, Ununa a celor ce întreagă împreagă luptă potriva pornirilor trupului, bucură-te! Preamărirea cea mult prețuită a nevoitorilor mucenici, Bucurăte, te Solitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor cuvioși, Bucură-te, tătătoarea bucuriei celei veșnice, a monahilor celor ce bine au viețuit! Bucurete te ceea ce ești plină de var, care cu adormirea ta nu ne lași pe noi!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 Sulumine sufletele și le îndreptezi de Dumnezeu, ale celor ce servează mutarea ta cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea. bucure făclia cea nesticată a focului celui nematerial. bucure aurora cea nedregătoare a luminii celei neînserate. Bucurete luna strălucitoare din soarele dreptății. bucură de Lumină, ce luminezi în întuneric, bucură făclie pusă, în svejnicul cel prea înalt, bucurăte te vieții cel răsărit. Din mormânt la Lumină, bucură mai Maica Luminii, care le călăuzești sufletele celor evlavioși, bucură mai Maica Dumnezeului tuturor, care mângâi sufletele celor întristați, bucură-te, ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce le spre tine. bucură cea ceea ce l-a judecat a Tău, că credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. bucură prea fericită, că prin Tine vom fi și noi fericiți, afădute pe Tine ajutătoare și sprijditoare în rugăciuni. bucură prea binecuvântată, din neam în neam, că Domnul este cu Tine și prin Tine cu noi. bucură cea ceea ce e plină de hati. care, într-o adormirea Ta, nu ne lași pe noi. Bucă-te ceea ce ești vină de Tar, care, într-o adormirea Ta, ne lași pe noi. Văzând mulțimile îngerești, Harul Măririi, înslăvitul tron ceresc, dăruit Maicii Lui Dumnezeu Celei Cinstită, cu de dreapta Fiului ei și Dumnezeu. Îi s-au închinat ei scaunele și puterile au înconjurat-o începătorile și căpetenile. i s-au plecat în de ruvinii, serafimi și domniile, împreună cu arhanghelii și îngerii, care smeriți preavăreau cântând, Aliluia! Vpiaas să mai ca lui dumne să Iar tu spinințește mărește și mi pe toți cei ce cu drago să te laudă așa Bucurăte ceea cei curăți pămândul cu paș și prea curatelor tale vicioare. Bucurăte ceea ce spințit văți dugul cu sireata la cerri, Bucurăte ceea ce teis uit la înnălți mea ceri astă Bucurăte ce privești, toată frumusețea cea negrăită. bucurăte! te că într slava Fiului Tău și Dumnezeu. bucurăte te că te bucuri în veci cu Fiul Tău și Dumnezeu. Bucurăte, te frumusețea din dreapta Domnului care înfrumusețesc pe toți cei ce în cerul te fericesc pe Tine. Bucurăte, bucuria tuturor pământenilor care le dăjduiesc spre Tine.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 Bucură-te ceea ce plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. demește de la noi la cinstitea dormirea ta această rugăciune de acum și în viața aceasta și la primea morți noastre stăpâne de toate nenorocirea și chinul și împărăției celei cerești neînvrednicește împărăteasă pe noi cei care cântăm lui Dumnezeu haleluia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 Bucurete cea ceea ce ești preamărită prin vestirea ducerii tale către Fiul Tău și Dumnezeu. bucurete cea ce de Dumnezeu din toate neamurile. bucurete te sfântă încăpere a Cuvântului Lui Dumnezeu. bucurete plinirea vestirii profeților. Bucurăte prea cinstită cu nună a apostolilor. bucurete podoaba și stăpânirea otârmuitorilor. bucurete în frumusețearea arhiireilor și podoaba preoților. Bucurete te care monahilor celor înțelepțite de Dumnezeu către împărăția cea de sus! Bucurete te ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, care pururea te fericește pe tine! Bucurete ceea ce ești plină de har, care într durmirea adormirea ta nu ne lași pe noi!